«Я був не в тому стані, щоб вилазити і дивитися, по чому саме вдарила», – сказав Флорі. «Почувши постріли, втратив контроль. Мені спало нагадку, що потрапили в шину, але не міг знати, напевне. Я поставив це питання тільки тому, що хотів дізнатися, звідки тобі відомо, що поцілили саме в шину». «Я ж сказала, що Ерік розповів мені про це». «Мене трішки збентежило те, як саме ти це сказала. Прозвучало так, ненаші на ти знала всі подробиці ще до того, як він зв'язався з тобою. Вона похитала головою. То вибач за мій недолугий синтаксис, відказала вона. Так іноді трапляється, коли дивишся на події постфактом, тож мушу заперечити те, на що ти натякаєш. Я не мала нічого спільного з тією справою і не знала, що трапилося раніше повідомлення. Оскільки Еріка більше нема з нами, він не зможе ні підтвердити, ні заперечити щось. «Доведеться просто прийняти це на віру», – сказав я. «Поки що». Наголосив, щоб їй ще більше хотілося захищатися, щоб відволікти її увагу від можливих промахів у словах чи діях, з яких вона могла відчути дрібну тріщинку в моїй пам'яті. «А ти не з'ясувала згодом, хто ж був тією людиною з гвинтівкою?» – запитав я. «Ні», – відповіла Флора. «Наймовірніше, якийсь найнятий головоріз». Зрештою, не знаю. А тобі бува невідомо, чи довго я залишався непритомним, перш ніж мене знайшли, та відправили до шпиталю. Вона знову заперечливо похитала головою. Щось мене хвилювало, але я все ніяк не міг встановити, що саме. Ерік не казав, коли мене відвезли до лікарні? Ні. Коли я був у тебе, чому ти вирішила прогулятися до Амбера, а не скористатись Еріковим козером? Не могла достукатися до нього. Ти б могла зв'язатися з кимось іншим, щоб доправили тебе, зауважив я. Флору, переконаний, ти брешеш мені. Насправді, то було лише випробування. Я хотів перевірити її реакцію. Чому б ні? Щодо чого? – запитала вона. Я не могла ні до кого достукатися. Всі були чимось зайняті. Це маєш на увазі? Вона ретельно розглядала мене. Я підвів руку і вказав нею на сестру. Ті ж миті за вікном, якраз позад мене, сяйнула блискавка. Мене охопило тремтіння, повітря злегка трясунуло. Пролунав потужний гуркіт грому. Твій гріх, бездіяльність, спробував угадати я. Флора прикрила обличчя руками і залилася слізьми. Я не знаю, про що ти, благала вона. Я відповіла на всі твої запитання, чого ти хочеш, не знаю, куди ти їхав, хто в тебе стріляв, чи коли саме це трапилось. Я знаю лише факти, які виклала тобі, нехай йому дідько. Або вона говорила щиро, або цими засобами її не розколоти, зрозумів я. У будь-якому разі лише гаяв власний час, і більше нічого корисного роздобути таким чином не міг. А крім того, краще б мені вже відійти від питання аварії. Перш ніж сестра почне надміру міркувати про важливість цієї пригоди для мене. Якщо в цій історії чогось і бракувало, я хотів першим дізнатися, чого саме. Ходімо зі мною, мовив я, куди? Хочу, щоб ти дещо ідентифікувала. Скажу, коли побачиш. Вона підвелася і рушила за мною. Я повів її до зали показати тіло. Перш ніж вона почує історію про Каїнову смерть. Флора доволі байдуже поглянула на тіло, кивнула. Так, мовила вона, навіть якби я не знала про нього, то з радістю підтвердила б для тебе, що знала. Я пробурчав щось ухильне. Вірність родині завжди зворушувала мене. Не знаю, чи повірила вона тому, що я розповідав про Каїна, але обставини, тотожні або нетотожні іншим обставинам, відігравали не таку вже й важливу роль. Я нічого не розповідав їй про Бранда, та й вона сама, здавалося, не володіла жодною новою інформацією. Коли я сказав усе, що мав, вона зауважила тільки одне. «Тобі пасує камінь. А як щодо корони?» «Надто рано говорити про таке», – відказав я. «Якщо моя підтримка хоча б чогось варта?» «Знаю», – мовив я на те, «знаю». «Моя могила доволі затишна місцина». Вона самотньо розташувалася на скілястому схилі з трьох боків захищена від впливу стихії, оточена намивними ґрунтами, де ростуть кілька мершавих дерев, різноманітні чагарники, будяки, пагони високогірного плюща. Вона сховалася на дві милі вниз від гребеня колвіра. Це довга низька будівля, перед якою примостилися дві лавки. Вона повністю поросла плющем що милосердно приховує найпафосніші сентенції, викарбовані під моїм іменем. Зрозуміло, більшість часу вона стоїть порожня. Але того вечора ми з Ганелоном вирішили це виправити, прихопивши зі собою добрий запас вина, кілька хлібин і схололих куснів м'яса. Ім'я Ганелон запозичене французькою середньовічною пісні про Роланда. Там Ганелон – головний зрадник. «Ти не жартував!» – вигукнув він, злізши з коня. Ганелон підійшов до гробниці та відсунув плющ, щоби прочитати у місячному сяві викарбувані там слова. «Звісно ж ні!» – відказав я, спішуючись, аби подбати про коней. «Вона по праву моя!» Перев'язавши з до найближчого чарника, я зняв сумки з провіантом і переніс їх на найближчу лавку. Ганелон приєднався до мене, коли я відкоркував першу пляшку – і налив нам повні келихи темного, густого напою. Досі не розумію, мовив він, беручи питво. А що тут розуміти? Я помер і похований тут, відказав я. Це є мій кенотав, пам'ятник, який зводять для померлих, чиїх тіл так і не знайшли. Про наявність свого я дізнався недавно. Його звели кілька століть тому, коли вирішили, що я зник назавжди. – Жаска штука, – протягнув він. – А що всередині? – Нічого. Вони завибачливо встановили нішу і трону. В тому разі, якщо мої рештки десь випливуть, так можна вбити двох зайців. Генелон зробив собі сандич. – І кому ж таке на думку? – запитав він. – Рендом вважає, що Бранду або Еріку. Ніхто не пам'ятає, напевно. Здавалося, що тоді вони всі вважали це гарною ідеєю. Він загиготів. І злий регі дуже пасував до його виснаженого, пошрамованого, червонобородого обличчя. А що тепер тут? Я знизив плечима. Дехто з наших вважає, що соромно марнувати таку гарну гробницю. Їм дуже хотіли б покласти мене всередину. Водночас це хороша місцина, щоб прийти і напитися. Несхильний я до побожного трепету. Я склав два сандвічі разом і з'їв їх. Уперше після повернення міг по-справжньому перепочити. І, можливо, на найближчий час, в останнє, зважаючи на неспокій доби. Важко, дуже важко підібрати слова, але за тиждень мені не випала нагода поспілкуватися в смак із ганелоном, хоча він був одним із небагатьох, кому я довіряв. Мені хотілося розповісти йому все. Я мусив зробити це – Мені необхідно було поговорити з кимось, хто не був би невід'ємною частиною цього, як решта. Так я і зробив. Місяць уже здолав значну частину небесного шляху, а всередині моєї крипти збільшувалася кількість скалок розбитого скла. «А інші як це сприйняли?» – запитав у мене Ганелун. «Передбачувано», – відповів я. «Можу сказати, що Джуліан не повірив жодному моєму слову, хоч навіть сказав» що повірив. Він знає, що я про нього думаю, а сам він не в тому становищі, щоб кидати мені виклик. Не вірю, що Бенедикт вірить мені, а його прочитати значно складніше. Він вичікує, і, як сподіваюся, сумніви схилять його на мій бік. Щодо Джерарда, то підозрюю терпіння його луснуло, і рештки довіри до мене щезли. І все ж він повернеться в Амбер. Завтра зранку щоб провести мене до Гаю і забрати тіло Кайна. Не бачу сенсу перетворювати це на сафарі, та все ж радію, що зі мною поїде інший член родини. Щодо Дейдри, вона видається щасливою. Певен, не повірила жодному слову. Але це не має значення. Вона завжди була на моєму боці. А Кайна не любила ніколи. Вважаю, вона тішиться, що я зміцнюю свої позиції. Не можу сказати, чи повірила мені Левела. Як бачу, її насправді глибоко начхати, що ми робимо одне з одним. Щодо Фіони, та радше розважається, спостерігаючи за всім. А втім, вона завжди була схильна дивитися на життя зверхнє. Ніколи не можна знати, напевно, про що думає ця жінка. Ти вже розповів їм про Бранда? Ні, повідомив про Кайна і зауважив, що хочу бачити всіх їх в амбері завтра ввечері. Ось тоді порушу питання про Бранда. Маю ідейку, яку хотів би випробувати. Ти зв'язувався з усіма через козирі. Саме так, підтвердив я. Є дещо, і хочу про це запитати в тебе. У тінистому світі, куди ми заїжджали, забрати зброю. Бувають телефони. Так. Доки ми були там, я дізнався про підслуховувальні механізми. Як гадаєш, чи можливо підслухати розмову через козир? Запитав він. Спершу я розсміявся. А потім поринув у роздуми про те, який підтекст Ганелон вкладав у свій здогад. «Насправді не знаю», – відказав йому. «Багато що з творінь Дворкіна лишається загадкою, а таке ніколи не спадало мені на думку. Сам я ніколи не намагався і все ж цікаво. Ти не знаєш, скільки всього є наборів. Скажімо, кожен у родині має свою колоду або дві». А ще з дюжина запасних лежить у бібліотеці. Не знаю, чи існують якісь інші. Гадаю, можна було багато довідатися, просто підслуховуючи. Так, татова колода, Брандова. Моя перша колода, ще одна, яку загубив рендом. Дідько, а не врахованих карт розвелося багато. Я не знаю, що з цим робити. Гадаю, слід завести реєстр і проводити експерименти. Дякую, що зауважив. Він кивнув, і ми трохи пожлуктили в тиші. «А що збираєшся робити ти, Корвіни?» – запитав він. «З чим?» «Ну, з усім. Яких заходів вживатимемо зараз? В якому порядку?» Спочатку планував пройти чорною дорогою аж до її витоків. Щойно все в Амбері трохи владнається, – відповів я. Тепер, однак, довелося змінити пріоритети. Хочу якомога швидше повернути Бранда, якщо він досі живий. Якщо ні, з'ясувати, що із ним трапилось. Гадаєш, ворог даватиме тобі час відхекатися? Просто зараз він може готуватися до нового нападу. Так, звісно, я думав про це. Оскільки почвар недавно перемогли, відчуваю, що трохи часу в нас ще є. Їм доведеться знову збиратися докупи, зміцнювати сили, переоцінювати ситуацію в контексті нашої нової зброї. Наразі планую встановити низку пунктів спостереження – Вздовж дороги, щоб про нові їхні виласки нас попереджали заздалегідь. Бенедикт уже погодився здійснити операцію. Цікаво, скільки ж часу в нас є. Я налив йому ще келих, адже то єдина відповідь, яку міг дати. Ніколи все не заплутувалося аж настільки в Авалоні, тобто в нашому Авалоні. Правда, відказав я, не тільки ти сумуєш за тими деньками». Принаймні, зараз вони видаються простішими. Він кивнув. Я запропонував йому цигарку, але він відмовився на користь своєї люльки. У світлі полум'я ганелон розглядав судний камінь, що висів у мене на шиї. «Кажеш, ця штука може контролювати погоду?» – запитав він. «Так», – відповів я. «Звідки знаєш?» «Буря сьогодні після обіду – моя робота». «Цікаво. Що?» «Цікаво, що б я робив з такою силою, і як би використав її?» «Перше, що спало мені на думку, – мовив я, ляснувши по стіні власної могили, – зруйнувати це місце блискавками, бити в нього і стерти його на порох, щоб ні в кого не залишилося сумнівів щодо моїх почуттів або ж моєї сили. І чому ж ти не зробив цього?» «Поміркував трохи більше і вирішив, дідько, якщо мені забракне розуму, сили чи таланту, вони б справді могли скористатися цією штукою. Тож я й замислився, де саме хотів би бачити власні кістки на спочинку. І спіймав себе на місці, що ця місцина і справді гарна, висока, чиста, віддана на милість стихій. Навкруги лише скелі небо, зорі, хмари, сонце, місяць, вітер, дощ. М -м, знаєш, ну краща компанія, ніж добірне товариство інших трупаків. Чому б це я мав лежати біля тих, кого не хотів би бачити біля себе сьогодні, а тих, хто мені до вподоби, не так уже і багато? Ти впадаєш в меланхолію, корвіни. Чи напиваєшся, або й те інше, стаєш уїдливим. Тобі це не потрібно. А хто ти в біси такі, аби казати, що мені потрібно? Я відчув, як ганелон напружився, але потім розслабився. Не знаю... Зрештою сказав він. «Просто кажу, що бачу». «Як справи у війську?» – запитав я. гадаю, вони абсолютно збиті з пантелику, Корвіне. Вони прийшли битися у священній війні на схилах раю, гадаючи, що це вона й була. Ота От стрілянина минулого тижня. Тож вони тішаться, що перемогли. Але це очікування, місто. Вони не розуміють цього місця. Ті, кого вони вважали ворогами, тепер друзі». Вони збентежені, знають, що їх готують до битви, але гадки не мають проти кого і коли, оскільки вони постійно залишаються у місцях розквартування, то не знають, як лютуються через їхню присутність регулярні війська і населення. Але скоро, згадаю, збагнуть. Я давно хотів поговорити про це, одначе днями ти був таким зайнятим. Певний час я сидів і смолив цигарку, а тоді мовив. Гадаю, мені варто поговорити з ними. Зробити це завтра нагоди не матимемо, і все ж це питання потрібно врегулювати швидко. На мою думку, їм варто переїхати, стати табором в Арденському лісі. Завтра так. Коли повертатимемося, я тобі покажу, де саме. Скази, скажи, що їм треба триматися ближче до чорної дороги. Скажи, що новий напад може прийти звідти будь-якої миті, що є абсолютною правдою. Потрібно підбадьорити їх, підтримати бойовий дух. А я прийду якомога швидше і поговорю з ними. «Це залишить тебе без військового захисту, в Амбері. «Так, але ризик може виявитися виправданим. Демонстрація довіри і жест поваги. Так, гадаю, цей хід виявиться вдалим. Якщо ж ні, я знизив плечима, спорожнивши пляшку, швиргнув її в могилу. «До речі, – мовив я, – вибач. За що? Я щойно помітив, що впав у меланхолію, напився і став уїдливим». Мені це не потрібно. Він гикнув і цокнувся зі мною келихом. Знаю, мовив він, знаю. Тож ми сиділи аж доки місяць згас, доки остання пляшка не знайшла вічний спочинок біля своїх колег. Теревеніли про давні минулі дні. Нарешті ми змовкли, і мій погляд плив за зорями Амбера. Добре, що ми прийшли сюди, але місто вже кликало мене назад. Вгадавши мої думки, Ганелон підвівся і випростався, а тоді... Рушив до коней. Я біля власної могили справив малу потребу і пішов за ним.